Ràdio Tiana presenta... No, és que tenia un problema i per això tornem a començar. Molt bona tarda, Tiana i Rodalies, benvinguts. Sintonitzen vostès al 107.2 de la freqüència modulada i és la sintonia que correspon a Ràdio Tiana. I vostès diran, per què s'entraven que aquest home només comença? Que seria una pregunta lògica. Doncs per un petit complex que m'ha agafat. Ara mateix m'estava posant els cascos, u, auriculars... Millor auriculars que cascos, perquè els cascos els porten els cavalls... Means, i no és a les orelles. No, els porten les potes. Exacte. I llavors es pot cantar allò de... Mija, que galopa y corta el viento quan passa por el puerto camini... ...to dejaré. Eh, eh. Quina creo. gràcia catalana, Hola, catalana. Don Álvarez, doña Álvarez, ele... Tamo, bueno. no, no toquéssim això. No, bé. no, deixi-ho ah, sí, estar. Me, jo sec el, el lloc d'honor d'aquesta casa. O si sigui, El locutori té un lloc principal. mal el, el del director, que és Exacte. el que controla el, el controlador... Castran front per front amb el tècnico. Exactament. Que és on seuen els companys que mm -hmm. estan sols fent programa, els companys informatius, Exactament. els companys, etc. Etcètera, etcètera. Doncs, clar, jo em poso els auriculars mm -hmm. i sempre els heig d'exemplar. Llavors, me Àriam, la meva pregunta és... Àriam, el cap és... molt gros? Exacte. O tinc el cap molt gros, o la persona que ens precedeix té el cap molt petit. I dius, com clar. que no estarien parlant d'una persona que ha passat una temporada cal jíbaró... Mm jo penso que tinc el cap gros. Home, jo si fos pilota li diria, no, és que potser els que estan al davant seu són tenen el cap més petitet no i, i tal... Jo si fos pilota diria, no, és la melena que porta vostè que desboc el casc. Però també ell, no podria ser. No se n'enfoti de la meva calvícia incipient. Ser. No, calma, per favor. Estic camí de l'olupècia, senyores i senyors. No, senyor, no. si té una, una palambrera que quants voldrien? Bof. Ui, si li expliqués. Ahir, bueno. ahir em va passar, sense anar més lluny, ahir, Car. ahir Ahí estava molt carrer a una cantonada, no, no guanyant-me un sobresou, sinó esperant una persona, la meva senyora... Netejant semàfors? No, no, ah. estava jo fent el meu puro, sí. amb el meu barret, mm -hmm. al carrer, sí. i passa un, un senyor, se'n queda mirant, diu... Tu i jo ens coneixem. I dic, home, jo conec a tu, tu i a mi no sé si em coneixes. Home, bona dic, això, resposta. Això ja és una eh? resposta dir, ella, i, i, Marc, descoloca, descoloca. I tant. Dic, tu ets l'Oriol Trembia. I diu, sí. Diu, i tu... Tu i jo havíem tocat junts. El tramvia del tren baix o del tren Vessós? El tramvia en general, ah. de l'època del 37 i 47. Ah, uf, la guerra, eh? No, per això, és el que li dir. Sí. I tal, diu, tu jo hem tocat junts. I jo pensava, senyores, no ho sé, però música segur que no. Ja. Yeah. I ara, là, dius... Eh, a veure, dius, vostè música, sap que música. jo tinc les orelles a Gauferrer, sí. i per tant tu i jo, jo no t'hi acompanyem mai música. i si algun dia t'havés ha, d'acompanyar dedica't una altra feina perquè no trauries el ventre de penes. Home, pots mi? acompanyar fins a l'escenari, presentar-lo fins sí. i tot. ¡Oh, le llorio oh, el tranvía! ¡Qué bonito lo hace! <laughs> eh, sempre dóna amor claro, no? naturalment. I dius, no, no, i llavors dic, no, dic, a veure, jo recordo de quan, de quan tu cantaves Bèstia, mm -hmm. i quan vas fer el Rocky Horror Show Ui, llavors tu i jo teníem pèl i pensava, escolta, tu, no estàs vist, calp, a mi, eh? tu estàs calp jo si em trec el barret em cau tota la mata de pèl i et deixo sec no, home, tampoc sí. no tant perquè ara el porta ben tallat I... el porto tallat estil Buenafuente o estil com el nostre becari o estil com el nostre tècnic Clar, com, Tira... com es porta ara a la tirao moda palante, palante, que ja m'ho va dir mira, la meva estilista o perruquera tu tira -t cap endavant, que tapes calvícia. Mm. I jo, tira-te'l pel ampe. Si te'l tires cap endarrere, se t'obre del mig pel pes ah, i es nota més la clenxa prominent que tinc. I, i si el pèl és molt llarg, llavors encara es cau més Clar. i es veu més. Jo deies, em podria fer ratlla al mig. I em va dir, home, tu quedaria una autopista, que quedaria banda i banda i al mig tot una autopista que queda lleig. Tira't' el cap endavant eh. Eh, i ja està. Ara, però no està content del seu canvi de look? Prr, que bo que li digui, no l'havia portat mai tan curt. Bueno, però sempre n'hi ha una primera vegada. Sempre s'ha d'innovar. No es pot estar de, igual que quan naixem. Ai, però trobo a faltar perquè a mi em queien els rinxos. El, Bé, bueno, els rinxos, aquell que llarg per aquí darrer. Sí. I jo me'l anava calculant. M'entén. Ja, I com la barba, també... La... I clar, clar en retalla el que vegi, la, la barba. I la barba, i clar, ja, me no el repel. No té res per cargolar. Clar, bueno, tindria una cosa per cargolar, però que aquí davant de tothom... No, queda llets, queda llets. Que no quedaria que normal Rà, i bé. No, no és això, companys. Això ho deia el Nacho Vidal, és que aquí davant de tothom no cargolarem. No. Doncs, no. No cargolarem, no cargolarem. Exacte. No <s 'cười> no, doncs ja ho veu. Si no, portem un dia una mica esbarat. barat. sí ja que hem de començar, si encara fins i tot no hem presentat... Estem... No, és que hem Bueno, hem arribat justos, escolti, 20 minuts abans de començar el programa, han tot preparat, el guió, les Clar, músiques, tot... Clar, a vegades tenim mal acostumats. I ja estaven nerviosos. Ai, que no venen! Ai, que no perquè venen! Perquè acostumem a venir abans, fem una mica de buia, Clar. preparem a, a aquestes últimes trucades, Clar. que sempre fan falta... Clar, arribem aquí, que empiece el xou! Eh. És una mica com comem el coco negro, eh? ah, sí. que, que comença molt abans del que és la funció. Ah, sí? No sé, ah, això. sí. O sí sigui, la gràcia, la mm. picardia, mm -hmm. està en què ells fan un show i comencen abans, quasi, quasi un tres quarts d'hora abans. Llavors, o sigui, però gent, llavors el públic que arriba a l'hora? Veu tota la funció que és quan s'acaba la funció del xou. Però clar, si vostè arriba abans, ells estan fent les varieters. I com ho saps tu? Conya, perquè això es diu un d'un a l'altre. Ah, o sigui... Llavors, clar, quan arriba el director en Millán diu, hombre, que lleguen ustedes tarde, i diu, no, escolti'm, si això posava a les 11 o a les 10, no, no, que s'han equivocat el diari i tal, ai, ai... I llavors ja entren com patint. Això al principi feia claro. gràcia, ara ja la gent ja ho sap. Ja no? ho sap tothom. I tal. Però pues això és igual. El xou bo nostre mm -hmm. és abans. És abans, clar. Quan arribem aquí... O després. O després. <laughs> Durant el programa a ràdio Sí, sí, som normalets. Fem-lo just. Per complir. Per complir, escolti'm, som compliraires. Per cert, la setmana que ve sembla que no toca programa. Ah, no? Puig que és el pont aquell de la Constitució, ah, sí. la no, puríssima... No, és el dia de la Constitució, no? Cau en, eh? Cauen sis, no? És, dir, és igual, jo sé que pim-pam-pim-pam. Fiesta! Pim, ah, ja em deixin mirar, que vostè m'ha passat un paper... Eh, fiesta! No, esta noche vamos a obrar... Fiesta! Hauríem de dir això de la... de Fer la Carrà. I cada vegada que jo... de fiesta! Eh, és una setmana que mai s'ha treballat aquí. Home, és una setmana que van inventar amb lo de la Constitució, la... la, la, la, la quina és l'altra festa? La Puríssima. La, la Puríssima, això, la Puríssima va Concepció. Concepció. Sí. concepció Santa Conxita. Que... Conxita, no? Sí, bueno, Santa Conxa, que els argentins els hi fa molta gràcia, Santa Conxa. Bueno, els hi fa molta gràcia <ríe> perquè ells tenen una altra concepció de ah, la paraula Conxa. Ah, tu i dius, cogi un taxi, i es posen a riure, ho, ja ho, ho, ho, ho, i et diuen, però tu ho descape, eh? ho, ho, ho. Aquestes coses dels argentins... Bueno, això és el que, el que té quan tu vas a un altre lloc i també et diuen sinó, si que ens paràvem les... No. Ja, ja m'ha trobat, mestre? No, bueno, pues si no, no m'ho trobes, igual. Estava fent temps i tampoc ara no no, no, estarem, no estarem aquí tota l'estona aquí esperant per fer la gràcia. No. És igual. Tinguem-ho per un altre dia perquè nosaltres reivindicarem més festes. Això o sigui no, no s'acaba aquí. Ara aquest mes és molt xungo el que entra. Eh? Sí. No em sembla que treballarem poc, eh? Un, un programa més, jo diria. Eh? Sí? sí, perquè ja ens n'hem en I per un programa a... hem de fer... I Jo no el faria, perquè seria mal acostumat la gent, que ja estan acostumats amb les coses nadavant. Ui, ui, em sembla que la Pati mira malament, eh? Mm, doncs el farem. El farem, eh? Sí, sí, no, el escolte... que estàvem dient era això. La feina és l'obriment. Exacte, vull dir... Si que s'ha de... de treballar, es treballa. Escolte. Es treballa, home, per favor. S'ha de treballar. Escolta, fins i tot, després li parlaré de la, de la Marató, que vostè... Jo li tinc prohibit que hi vagi, eh? Vostè, vostè i jo firmarem un contracte com a jugadors de futbol que eh, no poden anar en moto, escolta, una... no para... poden anar en moto, Pardoni. no poden fer windsurfing, no poden fer certes coses. No cosa, has de cantar igual. la Marató, eh? Només és, és cosa no. física. Sí, però li trenquen la cama i no podrà pujar aquí dalt. Sí, que pujo que no vaig pujar pas, sí, i tant. Coix, oh, no, perquè anava coixet, coixet. I, I fins i tot em sembla que em van acompanyar a casa un dels dies i tot, perquè estava no fotudet. Doncs. Però, no, no Però jo vinc. Val, després parlem de la marató. Sí. Ara anem eh, a fer cinc cèntits del de que es trobaran. Exacte. <ríe> Molta sorpresa. Es trobaran aquestes dues hores del programa. Vull Exacte. dir, tampoc no pensin que trobaran Exacte. moltes coses. Duques hores va, de, de programa fet en directe des del Estudi Central d'aquí, de Ràdio Tiana. Des de les 6 fins a les 8 del vespre estem aquí treballant. Tot i que ja són hores, eh? Mm -hmm. Que vostès pensen, oh, però són hores. Home, són dues. Són dues. dues. Una per cada mà. Sí. Ja ho Exacte. va dir un crespo. Clar, si tinc dos mans, puc tenir dos rellotges per exemple. Bé, bueno, deixi estar. deixi estar, si no sí, seguim, perquè, si no, no seguim entrem, per aquest jardí. Sí, perquè jamon, si no entrem, jamón-jamón i ja entrem amb el verdent, ah. gran frase del verdent, que no entraríem per aquí. Doncs bé, eh, a part d'això, també ens trobarem en aquestes dues hores un equip de gent que estarà treballant. El senyor Marc Auge, tocant els botonets, secundat pel senyor General Escolar, que és el, el nostre becari, que aquest home no farà res més de bo a la vida. Quan acabi la beca, aquí, Miri, si supera, es, es dedicarà a una altra cosa. Si supera la nostra prova... Es dedicarà pot ser, a ser paleta. No, pot ser que un gran professional, sí, però l'ha de superar. Sí, sí, sí, un gran professional, fotent totxos. Allò quan no acabi no. diu, prueba superada! Bueno, és, és com si estés, per dir d'una manera... Mira, mira, super... que ja s'acosta a tocar botons. Mira, mira, ja senyor el senyor Marce va i diu, tot el patit. Posa't, Gerard. Posa't, Gerard. Dona l'alternativa. Exacte. Això és com el supermodelo 2000 i pico. Uh, ara sí, ja ja, tenim... ja han guanyat, no? La No ho sé, guanyat lo no de sé, la Judit Mascó, no vols dir? Sí, no ho sé. Ha guanyat sí, una modal ja. Sí, clar. També va guanyar, no sé qui, a llo del ristorante Mehide, Mehide. Sí, els sí. sí. El Risto Mejide, aquell, aquell dels ulleres. El Risto Mejide, que és aquell que, que rondina tant... Sí, no? aquell dels ulleres negres, que tots els programes ara que són de concursos han de tenir algun recollons mm. que, que es dedigui a insultar pues els concursants. Però es que li digui una cosa? El sí, Risto Mejide és una gran persona, un tio amable, carinyós... Molt, molt, molt, molt, molt. Una, bo, una mal, boníssima que persona. Que eh, Per referències. Per referència, és una persona que va estar sopant l'altre dia al seu costat. Ah, sí? I em va dir que, que, que diu, aviam, el que està fent no, és, és el seu paper amb el programa que li toca. Que el senyor Ristro li pagués el sopar amb alguna persona que vostè coneix no vol dir que sigui bo. no, no, no, no, no, no. estaven invitats tots dos. I hasta aquí podo oler, ja no li dic res més, Bé, home. Si nosaltres, ja també, estar... si nosaltres també ens convidéssim, serien bellíssimes persones, escolti'm. Perquè Vostès ens agraïts. conviden una mariscada, i nosaltres, escolti'm, som d'agradables, de bones persones. Que escolti'm, escolti'm perdoni, jo avui he pagat una paella, me l'he menjat al costat seu, i he sigut la mar d'amable, com sempre. I jo amb vostè, escolti. Portem molts anys sent amables per, vostè i jo. Per això, vull dir, no Portem cal... unes cortesies vostè i jo. Per veu, no, no? no cal que ens invitin per ser amables, home. home. Ja ho som de per si, som de mena. Però si ens conviden, tot això que tenim. Bueno, això sí. Hombre! Senyors, senyors, sí. senyor, fixin vostè quines coses. Ara com si no, qui no vol la cosa. Sabeu que la setmana que ve no venim per què? Perquè tenim fiesta! fiesta. Veu? I tota aquesta estona buscant el trosset aquest de fiesta. Sí. A veure m'ho dic... Veu? A veure, diu, canto jo ja està. Ha trucat a Itàlia, a la Rafaela Carrà, <laughs> perquè li faci això per antena, veus? Yes, no? Home, és que és molt important, eh, la fiesta de la Rafaela Carrà. Sí, mm. perquè a més movia així el cap cap una banda i la cadera cap a l'altra, i tots aquells velladins que anaven tots a xuradets, mm. com el Clos aquell dia del Carlinhos Brou, <laughs> eh? movent-se de... Nyah! Marcant paquet, yeah. que tot allò escutó, eh? No, casa, guai, eh? no, jo, jo no m'hi fico amb això. L escutó, allò eh? escutó. escutó. Per cert, vaig veure el Lajarov, L'altre era un programa de debat. Deu estar... Calvo. Aquest sí que li va caure tot el pèl, va fotre un estorrot i puf, diu... Diu, uh, oh, se me perdió el pèl. Home, ja és que té una edat, eh? El... Tant de sumar amunt i avall, ah, això ha... ha de gastar el pèl. I tant, i Els... tant. Els neutrons i els ions <ríe> cremen molt. I tant, ja, ja, crec, ja ho crec. Bé, senyors, senyors, se jo els hi deia. Mm. Eh, tenim de tècnic el senyor Marc Auger, eh, secundat pel senyor Genar Escolar, i després tindrem les seccions habituals. La del Sergi Quevedo que ens parlarà de Tiana, la Montse Gimèdez i avui està, ens parlarà d'algunes coses aquestes de, del món de, de la jurisprudència, del món de l'abogesia. Mm -hmm. I després tindrem el senyor Garigot, a lo millor amb la seva, amb la seva neta. Eh. També tenim a la redacció el senyor Manuel Piñero I tot això estarà mm, coordinat i juntament presentat pel senyor Ricard Soler. Bona tarda, Tiana i Rodalies, un programa diferent, un programa en companyia, que estarà presentat i dirigit, com sempre, per Llora Casens, l'avi. Molt bona tarda i eh, anem Anem amb la música, perquè ara mateix tenim una entrevista. Mm -hmm. Bé, ara mateix, després de la, la música. música Tampoc no es pensin ara que fotrem l'entrevista amb la música per sota. No. Seria un experiment radiofònic. No, però què deia, ets? Confós, confós. Tinc coses més raça. Sí, no, i tant. No, no Penso que nosaltres el que hauríem que fer és innovar. Déu-n'hi-do, el que innovem. No comentar, hauríem però... Hauríem d'innovar. Hauríem de fer allò, silencis d'aquests com feia el Quintero. Però és que... Amb trossos de música. Sí. És que, aviam, està bé quan tens un invitat i tu fots la pausa allò de que... silenci perquè l'invitat es senti incòmode. No? Fas aquella pregunta i el tio diu «Bueno, doncs pues, jo, jo, jo crec que bien...» I tu dius «I?». Cada llavors i convida diu "Hostik en Blanc d'Espanya, Pepin". És que se sent incòmoda i avess parla perquè resulta que no sé quan t'usta o tal, ah, tal, tal. I segueix. Llavors tu dius "I". I segueix. I segueix. Clar. La pena és que aquí com que no ens deixen fumar, no podem fer com el Quinteru fuman. No, no. Clar, que de temps jo no ho feia en la televisió, no es fumava no tampoc, clar, com, clar, com no no no està prohibit, està prohibit. Aquí és està prohibit. Està prohibit. S'han de complir les normes. L'últim que van dir que fins i tot no deixen fumar ni al carrer. No? a prop de llocs on llegin ancians, nens i senyores hem estat de bona esperança, no deixaran fumar. Donidó Que, escolti'm, vostè va amb la cigarreta, veu una senyora de bona esperança i ha llençat la cigarreta. O se la menja. O la menja, Ups. o creu, creu al carrer. Està la, estarà la cosa molt persiguida. Bueno, molt persiguida. Ja és que dirà. el tabac és perjudicial, i vostè no se n'entera i no en fa cas, home. Sí, senyor, té raó. El ah. tabac és molt perjudicial. L'alcohol també és perjudicial. Les cigarretes aquestes que fan riure també són perjudicials, malgrat que vagin bé per algunes malalties que diu que, que alivien. Bueno, però això és Terapèutica. terapeuta, sí, sí, sí. O sigui, sí Això sí. coses ja de, de metges. Bé, ja que anem a parlar de terapeutes, ara m'ho faig venir bé, però no t'he a veure, eh? Ja que anem a parlar de terapeutes, una bona teràpia seria que vostè es posi al davant del final de la nit i mm. quan comença el matí per veure sortir el sol. Mm -hmm. Però, segons una teoria del senyor Cisa, diu que el sol pot sortir qualsevol nit d'aquestes. Una versió molt especial de qualsevol nit pot sortir el sol. Ma En companyia, un programa que et deixa sense paraules. Bé, i nosaltres, eh, fer ràdio sense paraules eh, seria realment impossible, perquè faríem mous blancs, com deia abans, com el senyor Quintero, uh -huh. i potser no seria un programa de ràdio. Si estéssim a la televisió sempre podíem fer cares o moure les celles, com mim, feia MIM. mim. mim. mim. Mm. Però no seria tampoc el cas perquè estem fent ràdio. Exacte. Són les 6 i 27 minuts de la tarda i eh, jo us hi vaig parlar d'una cosa que fa molts anys mm, porto un mirant. I són dues icones de, de l'humor argentí. Una és les Luthiers, uh -huh. que és un grup que es dediquen a fer música amb instruments fabricats per ells i unes lletres que realment tenen un gran sentit de l'humor i, i que, a veure, expliquen, fins i tot tenen LPs que expliquen històries senceres. Mm? I que mi sempre, a vostè ho sap, senyor Soler, que a mi sí. sempre m'han agradat i tinc molts LPs d'ells. I una altra de les icones aquestes de l'humor és el Fontana Rosa. El negro. Un, el negro Fontana Rosa, que malauradament eh, fa poca es va morir i que és un senyor que eh, va fer una de les millors sèries que jo he trobat i que penso que ara seria eh, impublicable. En mm. la seva època es publicava el Papus, a part de publicar l'Argentina, que era Bugui la Feitoso, mm -hmm. que era una parella de Honfe Brogar, però molt masclista, molt dur, molt racista... Sí, la idea del tipus d'1... Del... Sí, sí. sí, sí, sí. Era una sèrie que a mi m'encantava, hores d'ara potser seria impublicable. Doncs bé, eh, tant les Lutiers que han presentat un llibre i el senyor Fontana Rosa tenen un nex en comú que és que estan eh, en unes jornades que s'estan fent sobre l'humor iberoamericà a la Casa d'Amèrica a Catalunya. I una mica per parlar de tot això, aquesta, aquestes jornades van començar el dilluns, mm -hmm. però clar, si nosaltres fem programa el dijous, doncs hem d'informar el dijous. Clar, vida, és, és el no? que té fer programa a la setmana, Exacte, només. Sí. Exacte, el a la setmana ho té. Però pensin vostès que estem a la meitat, amb la qual cosa encara els queda avui, si volen, quan acabi el programa anar corrents cap allà, i fins i tot demà, i etcètera. Eh, parlem amb el senyor Josep Antoni Vila, que és el cap de premsa de la Casa d'Amèrica Catalunya. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Eh, bé, he fet aquesta presentació perquè em sembla que un dia d'aquests un, un dels Lutiers presenta un llibre, no?, Justament demà, demà, que és la darrera jornada de la realització d'aquesta jornada sobre l'humor i ibara-americà, que ens estan ocupant tot aquesta setmana amb molt de somriure eh? mm. i amb molt bon ambient, doncs justament demà, eh, a partir de les 6 de la tarda, hi haurà la presentació del llibre d'en Carlos Núñez Cortés, membre de l'ELUTIER, el llibre es Los Juegos en el Mastro Piero, i és un llibre doncs, que en certa manera fa una recopilació eh, a l'estil de Lutiers sobre justament això, els 40 anys ja d'activitat d'aquest eh, grup, eh, que mm. jo crec que, sincerament, ja podem qualificar de mític, no? Sí, mm -hmm. tant. És un grup que jo, jo ja, ja hem mirat i que tenia LPs, que dius aquí parla amb l'emissora de LPs, et miren com un extraterrestre. És que tenim una edat. Quan, quan t'apartes del, del FED ja et diuen, d'on vas tu amb LPs? <ríe> vens, que fins i tot no els podem ja punxar perquè quasi-casi els plats ja no I els existeix. Els punxo jo a casa meva. El senyor Mastropiero era un, és un personatge inventat pels utiers, mm -hmm. que és un gran component i de música clàssica, uh -huh. i que l'han arrossegat durant tot, tot aquest temps. Suposo que el llibre deu parlar d'una de, de mica la història d'aquest senyor, no? Sí, bé, el que fa el llibre, eh, això ho ha explicat eh, ara fa unes hores, en, en una roda de premsa que han tingut aquí a Casa Amèrica Catalunya, amb el Carlos Núñez, el que fa el llibre una miqueta és desvelar les claus, o intentar desvetllar les claus eh, que podrien explicar per què eh, la forma de fer humor de l'Elu Thiers Eh, agrada a, a tanta gent i perquè és una forma de fer humor eh, que, que, que ha durat i que s'ha perllongat i es perllonga tant en el temps, perquè realment és, és molt difícil eh, que un grup doncs, durant 40 anys de manera continuada s'aconsegueixi doncs, eh, doncs, aquests nivells de popularitat i aquests nivells d'èxit i que eh, doncs, a hores d'ara encara doncs, en sorprengui gairebé a tots plegats amb els, seus, amb els seus cacs, amb els seus acudits, amb la seva forma de fer humor. Eh, el que fa aquest llibre doncs, és Sí, i sobretot fa una, una recerca i una investigació exhaustiva del que anomena com el ludolingüisme. Mm -hmm. eh? mm -hmm. és a dir, tots aquests eh, jocs eh, meravellosos de paraules que formen eh, la part, jo crec que fonamental o la columna vertebral d'aquesta manera d'entendre de, de, la vida a través de l'humor que, que porta a s'envolupar el en útils. I aquest llibre està presentat pel Màrius Serra, que és un senyor que també li agrada molt jugar amb les paraules. Efectivament, de fet el Carlos Núñez Cortés diu que Verbalia, el llibre del, del Màrius Serra eh, mm -hmm. va ser en certa manera la font d'inspiració acaba va donar joc a, a los jugadors de Mastrofiero. Eh, efectivament, el Mario Serra també estarà demà a partir de les 6 de la tarda aquí a Casa Amèrica Catalunya en aquesta presentació de, de, del llibre. I, bé, d'una manera o una altra, doncs, també ha esdevingut una peça clau doncs per poder, diguem-ne, desxifrar i, i, i establir una mena de, de, de mètode que, que explica, eh? una metodologia que podria explicar doncs, aquest ludolingüisme, uh -huh. que no és una altra cosa que, que bé, des de doncs, molts encreuats, en fi, palíndroms, retroecans... Tot, tota mena de llocs sí. verbals i jocs en les paraules que es estan extraordinàriament dominant, no? Uh, també s'ha de dir que avui, a uh, tres quarts de vuit, uh, un quart d'hora abans d'e acabi el programa, però els deixarem marxar cap a la, cap a la Casa Amèrica Catalunya, al carrer Corsa, que són de Barcelona, mm. perquè vagin a veure... Hi ha una, la projecció d'una pel·lícula que és Cine Negro, que està basat en personatges del Negro Fontana Rossa. Eh, aquest, eh, què són, personatges reals o són en dibuixos animats? No, de fet, és, és, un, és un videodocumental uh -huh. que el que fa és un, un recorregut per la vida i obra del Roberto Fontana Rosa. Eh? Uh -huh. eh, és un, un, un film eh, que va obtenir el Premi al Major Documental l'any 2007 en el Festival Nacional de Cinema i Videodocumental de, de Buenos Aires, de, a i és, eh, sens dubte, doncs, un, uh, una obra, diguem-ne, audiovisual, una pel·lícula, mm. que ens permet, doncs, diguem-ne, endinsar en aquest eh, univers tan particular del, del Roberto Fontanarres o del Negro Fontanarres. Que, que és un senyor que, a veure, va fer... va tocar gairebé tots els pals de l'humor, perquè havia fet eh, obres de teatre, eh, havia, havia escrit, eh, havia dibuixat acudits... Mm -hmm. O sigui, ho feia quasi bé tot, no? i sí, sí, havia escrit també, sí. Mm -hmm. I, a, la seva desaparició eh, ara fa uns mesos eh, a Argentina va ser tot un, tot un cop en aquest país on, on el, el negro Fontana Rosa, eh, sens dubtar, estava instal·lat per menys propis des de fa molt de temps en, en l'Olimp, diguem-ne, eh, de, de, de, de, dels creadors, perquè era molt més, anava molt més enllà d'un humorista com molt bé vosaltres heu, heu comentat. No? Eh, nosaltres hem cregut convenient que aquestes jornades de l'humor doncs, les varen començar aquest dilluns, les van començar amb un homenatge al Negro Fontana Rosa també justament perquè, a més de que creiem que era de justícia tractant-se d'una jornada sobre l'humor humor latinoamericà, doncs, també ho van fer una miqueta coincidint amb el fet que aquest, dilluns, aquest passat dilluns 26 de novembre doncs el negre Fontana Rosa hauria complert 63 anys. I, de fet, eh, una de les nostres intencions era uh, haver-lo convidat. De fet, havíem uh -huh. ja iniciat converses i, bé, de no haver estat per la, per la malaltia que... Subten... Tenim una cadira de rodes, si no recordo malament. Sí, tenia aquesta malaltia que li diuen la L, eh? és uh -huh. una malaltia que és una deformació, oi?, de... De, de, de la columna vertebra, de les seves articulacions que mm -hmm. se li va, doncs, en els darrers mesos doncs, se li va estendre d'una manera ja, ja imparable fins que va desencadenar malauradament a les seves aparicions. A part d'aquests autors, em sembla que han vingut varia gent més, com el, eh, per exemple el Forges o gent d'altres països a celebrar aquestes jornades. Explica'ns una mica quina ha sigut la gent invitada Sí, amb aquestes jornades. Nosaltres el que hem intentat és eh, intentar eh, fer una, una radiografia de quin és eh, l'estat del, del que anomenem humor eh, uh -huh. en, el, eh, en el conjunt de, de les nacions ciberamericanes. De tota manera... Doncs que aquests dies estan passant per aquí, per Casa Amèrica, Catalunya, des de dibuixants gràfics fins a en fi, artistes, fins a cabareteres, eh, gent del món del teatre, gent del món de, de l'escritura i, i de diversos eh, països. Eh, en fi, per posar-vos un exemple, doncs tenim eh, el Vladimir Flores, Blado, o, mm -hmm. que és un colombià creador d'un personatge molt famós, a Colòmbia, que és a Leida, un personatge femení que simbolitza mm. la, la lluita per la igualtat de la dona. Sí. Existeix això en un país doncs, com, com Colòmbia, on, mm. on com succeeix eh, malauradament en, en molts països eh, de l'Amèrica Jatina on encara el masclisme doncs, eh, és una qüestió quotidiana que, que, que s'imposa amb molta força. No? Home, sí. Sense anar més lluny, han fet un anunci totalment replorable, que és una senyora tapada com si estés en una, en una morgue, uh -huh. se ve amb les sabates, i diu, estos zapatos estan de mort amb l'etiqueta aquella dels molts. I han hagut de retirar, déu precisament a Colòmbia. Déu veig déu que dius déu també. Sí, t -t -t -t tampoc no podríem gaudir nosaltres, eh, no podíem fer molta eh, presumpció de que som millors, perquè Déu-n'hi-do els exemples que tenim aquí. A -a -a Anunciar eh, unes sabates amb una senyora que està a la morgue, què vols que et digui? No, no, no, vull, dir, no però vull dir que, que la, la situació que ells viuen pues segurament serà pitjor que la que tenim en el nostre país, però en el nostre país també n'hi han cada dia exemples de maltractaments. Sí, però no es aquestes conyes. No, no, no. no almenys, no, almenys algú tenim diferent. N'hi ha alguna mica més de filtre, diguéssim de, sensat, de, de sensatesa. De sensatesa sí. a, tothom, a mi m'agradaria, ja que toquem aquest tema, destacar una de les paraules, eh, dels comentaris efectuats pel, pel Blado, durant aquestes jornades, mm -hmm. que ell eh, diu que com, com, malauradament, però aquesta és la realitat a Colòmbia, el tema de l'amor forma part tant de la, de la vida quotidiana de la gent que, que està plenament assumit. Sí. I ell eh, fins i tot t'explica amb aquell punt de, de, de, de, de la sensació amarga, eh? Uh -huh. Que si a Colòmbia cada cop que hi ha, diguem un assassinat o una mort violenta, doncs potser com passa l'estat espanyol, doncs poden haver-hi, doncs, diguem unes manifestacions de dol i tal, doncs no, no treballaria ningú, no? Yeah. És a dir, que, que fins i tot l'humor moltes vegades a Colòmbia s'expressa també amb coses, diguem-ne, realment esgarrifoses, almenys per la nostra perspectiva, com pot sí. ser l'amor, però a fi de comptes és que també forma part malauradament avui per avui de la vida quotidiana d'aquest país. Mm. Jo... Me... No sé... Eh, Perdona, digues, digues. No, no, jo us vull comentar també que, no sé, a títol d'exemple, doncs tenim el... el també corren aquests dies per aquí el Jorge Moris, que és un, uh -huh. un, un diguem-ne, un actor de teatre que ha tingut un èxit, eh, bé, eh, molt gran... A l'Uruguai concretament és uruguaià, també tenim doncs, diversa gent que ve d un país molt, molt jo diria que molt atípic en les qüestions de l'humor com és Mèxic uh -huh. Si tot vàrem dedicar la jornada d'ahir a intentar eh, doncs, analitzar... Eh, el, el sentit de l'humor dels mexicans que és molt, molt propi, molt subgèneris en mm -hmm. unes jornades que van titular de, de cantinflats als huevo Cartoon i en els quals doncs, va, hi van intervenir des de ja dic, des estudiosos d'aquest tema fins a Estritadat, que és una actriu i cantant mexicana sí. que, mm -hmm. que fa bueno, uns números d'acabaret molt atrevits i que doncs, més d'un es pensaria que difícilment serien possibles a Mèxic, i sí, ho són eh? i sí, ho són Sí, es, es poden fer. Es poden fer, i tant. I tant. Sí, Aviam, ja, ja estic veient que són les primeres jornades. Uh, això vol dir que l'any que ve tindrem unes noves jornades? Això vol dir que aquestes jornades eh, neixen a la voluntat d'obtenir una continuïtat. Uh -huh. eh? uh, clar, eh, jo crec que ara, per ara, eh, seria agossarat... Uh, avançar ja. Avançar uh -huh. ja, que, que hi hauran unes segones jornades ja l'any la, que ve. Sí uh -huh. que hi haurà unes segones jornades... Però el que jo no us puc avançar és que s'hagin de celebrar l'any que ve o probablement estaríem parlant d'aquí a dos anys perquè la veritat és que aquestes jornades han estat un èxit de públic i sobretot a nosaltres el que ens complau molt és que la gent que està venint aquests dies per Casamèrica a Catalunya, on l'entrada, recordo, és, és lliure. És gratuïta, eh? no, sí. Gratuïta. Doncs ho està passant la mar de bé i a través de, de l'humor que ens traslladen els nostres convidats doncs també s'apropen una miqueta a la cultura d'aquests països de, de l'Amèrica. Jo, si em permets, Josep Antoni, volia fer una petita crítica. Em sembla que ha mancat informació. Penso que a aquestes jornades el gran públic no ha arribat. Eh, jo, eh, òbviament, accepto, accepto les, les, les crítiques. Nosaltres hem intentat eh, difondre en la mesura que, de les nostres possibilitats al màxim doncs això el màxim de possible aquestes jornades, mm -hmm. però eh, jo consideraria que els temes que d'una manera o una altra i malauradament en eh, el nostre país eh, estan d'una manera o una altra relacionats amb temes eh, de cultura, mm -hmm. doncs eh, tenen eh, una, una, una difícil difu difusió, especialment en, en els grans eh, mitjans de comunicació. Sí. I jo crec que aquí aquesta és una mancança que és col·lectiva, que és de tots i que aquí... Eh, fora bo que algú es fes un plantejament eh, i començés a pensar també la necessitat de que el gran públic uh -huh. tingui accés a, a notícies i esdeveniments de gaire positiu. Exacte. Eh, estem dominats per aquella, ja crec jo, eh, teoria de, del periodisme nord-americà que diu allò com que males notícies, grans notícies uh -huh. i això sembla que eh, oculti tot, eh, tota la resta i si veieu, doncs, Segurament, doncs, en els grans mitjans, els temes eh, culturals són els primers que, que van perdent posicions a la que salta un tema d'actualitat sí. o que pot tenir uns components eh, morbosos i que poden alimentar doncs, grans audiències. Sí. De, de totes maneres, nosaltres des d'aquí doncs, t'ho farem la, la, la, la plataforma. Ui, avui estic fatal, eh? La plataforma d'aquesta petita emissora, per qualsevol cosa que, que vulgueu, nosaltres ens farem ressò. Nosaltres ho moltíssim i us prometem que us mantindrem constantment informats de les activitats que nosaltres estem desenvolupant des de la Casa Mèdica. I ja per acabar, Josep Antoni Vila... Eh... Hi ha exposicions aquí, a part de l'ajunt d'aquestes conferències que feu? Sí, sí. Nosaltres, de manera regular, també programem ja i axemim exposicions i en aquests moments, i fins al proper 20 de desembre, tot just abans de, de les dates de Nadal, doncs, tenim una, una mostra fotogràfica que es titula Ausències, mm -hmm. que és una, un conjunt recull de fotografies que versen sobre la problemàtica dels desapareguts i assassinats, par la dictadura militar argentina instaurada el 1976. És una exposició que, bé, ha tingut una acollida fantàstica i que a, a partir de iniciés de l'encarei iniciava un recorregut itinerant que durà per l'Argentina, que durà per Xile, per Paraguai, per Uruguai, també anirà a Madrid, anirà a diverses localitats de, de Catalunya. I, I bé, és una exposició fotogràfica en la que el seu autor, un fotògraf argentí, ha fincat aquí a Barcelona. El que ha fet ha estat en repetir la mateixa fotografia de fa 30 anys. Uh -huh. fotografies di Nadal molt familiars. Amb els mateixos protagonistes, sempre, lògicament, amb absències destacades, que són les, de les persones que en el seu moment doncs, van patir... Eh, van desaparèixer. ...la depressió o assassinat eh, oh. en aquelles circumstàncies. No? Doncs bé, ja ho saben, tot això a la Casa d'Amèrica de Catalunya, al carrer Corsa, 299 de Barcelona, i agrair-li al Josep Antoni Vila aquesta deferència que ha tingut amb nosaltres amb Radio Tiana i està conversant aquesta estoneta. Molt bé, ha estat un plaer. Eh? Amb tu. Gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu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 La resposta. La resposta, clar. Estan, eh, vostès estan molt malalts, i parlava fa un momentet amb el senyor que havia sortit un momentet, i també està molt malalt. Per què? Perquè vostès tenen la vista els dits, per no dir una altra cosa, el cervell allon jo li diria. I aviam, jo, i innocentment, li he dit que no es trobava la resposta. No, m'ha dit, vostè no se la troba. De què estàvem parlant? Estàvem parlant de preguntes mm. i respostes. I vostè no s'ha no de trobar la resposta. Ja, ja m'està donant voltes al cargol. Avui. Vinga, de deixi estar. No s'emboliqui. A veure, les, les preguntes és com pot ser que aquí tinguem calor i hagin de posar aquest aparell... Amb aire fred. Amb aire fred, que ens va posar el senyor Tartera. Mm. I com pot ser que, per exemple, la meva mare tingui fred a casa seva i jo li hagi de comprar una estufa? Perquè, perquè bueno, ja on la va comprar vostè, l'estufa? Coi, a Can Tartera. Ah, On a comprar una estufa? Ah, ah. Jo vaig arribar allà a Can Tartera. Solti, dongui'm, dongui'm una estufa. Do, dongui'm un... No, bueno, dongui'm no. A veure. Sí, com a veure. Jo me'n vaig anar a l'Avinguda Isacalbenis 11, d'aquí de Tiana, i vaig entrar i vaig dir... Ensenyi'm eh, estufes. Quines estufes tenen vostès? Exacte, moltes. Que la meva mama... Jo quedo molt bé. Sí. La meva mama... Mi, mama... mi mama. Mi mama. Mi mama me mima. Mi mama me mima. Això ho sí. quan era petitó. Sí, sí. sí. Que mi mama amb allò amb dos ratlles, sí. dos ratlles del quadern. Hosti, jo així no puc continuar, bé, de si fa, A veure, No, no, perdoni. Ah, és el, el que li està? No, sí, dos ratlles ah. i tothom aixeca així. El, el general ha aixecat les seies. I... Dius, dos ratlles del quadern. Tu perquè ets molt nen i no has conegut, això. Però jo feia cali·grafia. I em posaven dos ratlles. Bueno, un quadern, diríem, pautat, que es deia. El senyor no, Genart ha viscut el pautat, no, també. I... Amb, amb lo jove que és. Ah, va, ell, ell feia tras. Ah, feia que tras. Fins, que són fins de joventut. Però és que nosaltres tres no podíem fer perquè havíem de parlar en castellà. Exacte. Nosaltres hacíem... <ríe> trazo. Què, trazo? Ortografia. No, cal·ligrafia. Cal·ligrafia. I ho Mi mamá me mi mamucho. I sí? si no tenien allò... El toro, cogía el torero con el hasta, hasta la ingle. Clar, perquè això era per utilitzar les acs. I tu... Hasta ambac o oh, no, hasta maestro vacunatge claro. i patapaf. Dius, deve ir con h. <laughs> deducció. Adfoten calbot, ambache. No et foten el calbot. Que diu, ara s'espera que s'equivoqui. Que m'explico pues, la, la, la deducció. No, si vostè s'ho explica molt bé, però què veni això? Uh, tu dius que, que, que no l'encertis, perquè si no t'estou viess al calbot. Ah. O sigui, si tu no l'encertes, que llavons fas al revés. Sí. Dius, "Hasta de toro va con H, no maestro. I ell ens el riu. <ríe> Podem dir, clar, t'has equivocat. Llavors t'estudies el colbot i saps que va amb H. Però si l'encertes a l'asta. Però aviam, que jo m'aclari, si perquè al final no sé si hasta va amb H o sense. Hasta de toro, sense H. Ah. I hasta del pronom hasta. I hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, Coco, dir-lo. Ah, no, que no a, és hasta no luego, i... no hasta pronto, hasta ah, luego. Bueno, és igual, què més dona? Bueno, bé, senyores i senyors, eh, jo... Estàvem parlant d'estufes, perquè jo no sé per què... Aviam, vostè m'estava fent una comparació que dius, no, aviam... Jo que jo vaig anar al Tartera Electricitat a l'Avinguda de Calvenys 11, sí. a parlar amb el senyor Tartera, sí. i dic, escolta, i va trucar al 395... Eh, 11, 11, 11, 93 eh. davant, perquè sí. és, és telèfon de Barcelona. Naturalment. Província de Barcelona, volia dir. Exactament, dit, sí. Eh? I vaig trucar al 3951111 i vaig dir, senyor Tartera, vostè té estufa? Es diu, sí. Dic, mi... Ara vinc cap aquí. Exacte. Ara vengo a pecar. Mm? I vaig anar a l'avinguda de Sacal Benítez 11 i li vaig dir, senyor Tartera, a veure, la meva mama, mi mama, mi mama té fred, vol, necessita té fred, una estufa. Vol una estufa, però ella vol que sigui debutant el calor negro. Diu, tinc unes catalítiques. El ah. vol dir que són bones. No? I, que, i, que i fan... què vol dir això del calor negro? No ho he entès mai, jo. jo tampoc no ho he entès. I no li va preguntar-me senyor Tartera. Home, veure, és jo, que, vostè si vols comprar que, una estufa si, si, i no s'entera del què? A mi, quan em van dir color negro, em pensava que sortia un negre d'aquests de conegro. Dic, agafarà una manta i em la mama amunt un avall. Dic, fins que agafi, per la fricció, agafi calor. Però vaig pensar, és molt bèstic. No, no crec que sigui. Eh? I vaig pensar, el senyor Tartera no tindrà això del negre friccionador de manta ah. perquè no és un electrodomèstic. Exacte. Deducció meva. Sí, sí. Eh? Llavors jo vaig preguntar... Coherent, eh? La deducció coherent, eh? Sí. I jo em vaig preguntar, quines coses deu tenir el senyor Tartera? Dius, conya, doncs aquí té les coses que té el senyor Tartera. Aigua Gas Electricitat Calefacció Mobles de cuina Sanitaris Electrodomèstics Telefonia mòbil Televisors Tot tipus d'equips de música Aparells d'última tecnologia A Tartera Electricitat Vine a visitar-nos, estem a l'avinguda Isaac Albeni 11 O informa't al telèfon 93 395 11-11. Tartera Electricitat, un ventall de possibilitats al teu abast Tartera Electricitat patrocina en companyia. Bé, senyors, senyors, ja han sentit vostès el que té el senyor Tartera a casa seva. Moltes coses. És dir, bueno, barato y bonito. Les tres bebés. Bo, bonito y barato. L'ordre és aquest. Bueno, bonito y barato. Exacte. Ordre del senyor Soler. És, és que és l'ordre... No, què ho diu això? És la frase feta. Diu bueno, vostè, clar, diu, som la ja. BBC, bodes bautizos comuniones. Exacte. Ho, ho veu com, com ho ha dit bé, ara? Perquè és BBC. Clar. I bueno, bonito i barato. Però BBC jo podria dir, en vez de bodes, bautizos, comuniones, podria dir bautizos, bodes i comuniones. Doncs no queda bé, perquè primer per són què? les bodes amb els, els batejos. O oh, això ho vostè. Ah, sí. També té raó. Això ho vostè. Però antigament era així. Ah, no, antigament sí la mateixa parella. Eh. Però estem parlant de la mateixa parella? No, és no estem músic, parlant ningú. És un senyor músic és una que frase diu... Em contracten per anar un bautiço? Va a bautiço. Em contracten per anar una boda? Va a la boda. Em contracten per anar a un casòrio? Se'n va al casòrio. Mira, està en monada de funció ni amb músics, ja. Sí. Però, però què vol que li digui? Que no... És, és, és patètic. <laughs> I també, bueno. Perquè sempre s'acaba en okay. «Trobarem a faltar el teu somriure». Fruf. Que, per l'altre dia vaig estar llegint una informació un senyor periodista, d'una noia, que dius, aquesta noia no... Deu ser joveneta, deu ser com el Genar, mm. d'última volada. Eh? I diu, i amb l'acte d'acomiadament del Paco Candel, sí. li van tocar, trobarem a faltar el teu somriure. Dius, no, nena, és la, la vall del riu Armell. El trobem faltar el teu és, és una és estrofa. estrofa. Que, per cert, han comentat que ha desaparegut també el Paco Candé. No, desaparegut no s'ha mort. S'ha mort. Desapareixes el senyor, jo què sé, vull sí, dir... Ja. El vale. Copperfield que diu... I desapareixes, no? Bueno, pues, s'ha mort. A l'Antoni Blerk, que facis i desapareixes. Quan una persona es mora, es mora. Vale, ens, deixa ha de, ens ha deixat. Deixa d'existir. Ens ha deixat. Deixa d'existir. Ha uh, deixat d'existir. Jo estic fent broma, però realment... El... Es... Qui? Qui, perdonim, senyor Cabedo... Sí, vale. Bé, ja és una, la Wikipedia avui que està funcionant El, el, senyor, així, el senyor, que veu informacions avui... eh, no comentables per Antena. A saber que deu haver dinat, que sí, no està. Eh? No, ui no, ui no. Avui patirem, eh, amb sí, la secció. No ja ja. ui patirem una secció. Ja. Doncs bé, el senyor Paco Candel és una persona que a mí passavaia molt de greu eh la seva mort, eh, portava un any ja malalt. I si vostè se'n recorda, jo... A veure, vostè no se'n recorda, a veure, jo l'hi explico. Aviam, expliqui. -ho. El senyor Paco Candel va escriure un llibre uh -huh. en el qual eh, parlava de la vida d'un dibuixant. I llavors aquest, el, les il·lustracions del llibre els hi va fer el senyor Carlos Jiménez, uh -huh. com si fos aquest dibuixant. Sí. I les tires que feia amb el llibre eren La ciudad sin madres, uh -huh. eh? que és allò quan anaven a cobrar, que està tu madre no. <laughs> <laughs> la ciudad sin Mares. I abans eh, el senyor Carlos Jiménez i el senyor Paco Candel doncs, teníem molta amistat. I amb una exposició de quadres que vam estar vostè i jo, si sí. no se'n recorda, sí, estava el senyor Candel. Sí, senyor. I a mi em va fer molt de gust conèixer aquell dia amb el senyor Candel, uh -huh. perquè era una bellíssima persona. Era molt, bon, molt bona es, persona. I sí. es podria definir com un gran bon home. I a més a més els seus llibres eren molt, molt casolants. Mm. És allò que parlava de la cosa quotidiana, que, que és una cosa que molta gent no sap fer. Exacte, exacte. Uh, una vegada va fer una reflexió que uh, era colpidora, que diu, uh, aquí, a Catalunya, igual com la resta d'Espanya, hi ha racisme perquè el racisme primer va ser amb la gent que venia de fora, que els nomenaven despectivament xernegos, uh -huh. i ara resulta un racisme amb l'altra gent que ve, que els mateixos xarnegos de llavors són els que s'han juntat amb els d'ara per anar en contra aquesta gent que, que ve de fora. Car sí, no? sí, Dius, sí, és, és, és, és un racisme que es va a I, circular. Clar, clar. Mm? I, I ara estem vivint una situació semblant. Eh? Bé, senyores i senyors, eh, anem amb la música. La música d'un... Perquè ja pràcticament, ja després de la música, ja ens anem amb els serveis informatius d'aquesta casa. Queden 5 minutets per arribar a les 7 de la tarda. La música dels brincos. I un tema que a mi sempre m'ha agradat molt. I com que jo poso la música en el programa... Sí, dius, per Nosaltres la patim, però vostè la posa. Que per això és el director. És pues, el que té el director. I, i, I què m'ha posat ara? Li posat, posat uh, un sorbito de xampany. Ah, d'acord. Vale. Eh? Que és una cançó que quan es va fer, el xampany encara es deia xampany, no es deia cava. A mi, acaba. A mi dona gasos, eh, per això. El, el xampany o el cava, com vulgui dir. Bé, tornem tornem a presentar, senyores i senyores. Tornem. No, si ja estava ben presentat, jo li faig un uh, comentari al marge. Els, els brincos, en aquella època, quan estava encara el júnior... estava nunca jo... Però si la canta vostè, olvidar. si la canta vostè, no, no falta que la posem. No, no eh? té comparació, per favor. No, exacte, per fort, a veure. <laughs> és per que la gent eh, compari. tornem-hi. Em permet que li expliqui... Però expliqui-ho ja. Els, br home, els sí. brincos, si en aquella època, que estava el Fernando Arbex... Quan... Ay, ay, ay. Si jo li faig al fons musical... Los 40 principales, con el senyor Ricardo Soler, que nos està guiando la vara. Adelante Vull... con las vostè... Ah, no, uy, adelante con las Això sí que seria un garigot total. Organitzem-ne. Organitzem vostè no. presenta la cançó i jo li faig el son musical. No fa falta. Quan jo acabi de presentar, el senyor Genard apretarà... Però que queda molt maco, així. Pinjarà el botó i la sentirà en versió original. No fa falta que vostè faci-lo, eh? Jo em no sí, puc fer res. Sí, seria un detall. Si vol fer algun comentari adient, adient... No, no, a vol dir jo, jo volia que fer una mica d'acompanyament. Aporti alguna més a la Cervo que li estem explicant ara. Si ha de ser un comentari fora de tot... No, jo un sorallet, així, alguna cosa... Bueno, bé, els brincos en aquella época quan estava el senyor Fernando Arbex a la bateria, que ja, malauradament, ja no existeix, pum, pum, pum, pum, pum, pum. estava el germà de l'Agustín González al tocant al baix. El calvo? Sí, bom, bom, bom, bom, aquell que girava el cap. Ah, sí. vale. I després estava el senyor Júnior I, i el senyor Juan Pardo, ah, amb aquesta Pardo, època. Sí. Van fer aquesta cançó, que és una cançó molt maca.